Ясноволосий хлопчик обережно спустився зі скелії і пробрався до лагуни. Він скинув шкільного светра та волочив за собою в руці. Сіра сорочка пристала до тіла, чор пролив до чола. У смузі потрощених дерев, що довгим шрамом ганялись у джунбі, спека стояла, як у лазі. Він ішов, важко спотикаючись, обліани та повалені стовбури, аж раптом ташка, червоно-жовта з'ява в гору з відьомським криком йому луною озвався інший крик «Ей, почекайно!» ну. Ущі оба вічвеламу захиталися на землю градом, сипнули крапли «Почекайно!» — повторив голос «Я зачепився!» і зупинився і підтяг шкарпетки різким автоматичним рухом, що на мить уподібнив джунглі до котрогось із англійських графств Знову почувся голос «Борхнутися не можу це глабета. Той, хто говорив Назад гусь вибирався з кущів, видираючи в гілок брудну куртку і трівку. Його кухкі голі ноги колінами застрягли у куличках і були геть подряпані. Хлопець зігнувся, обережно відчіпив колючки і обернувся. Він був нижчий за ясноволосого і дуже огрядний. Ступив крок, нагладівши безпечну місцину, і глянув крізь крістовсці скельця окулярів. А де той з мегафоном? Це острів. Так мені принаймі здається. А вон там, у морі, рив. Можливо, тут взагалі немає дорослих. Ясноволосий відказував похмуро, а в разі його охопила радість. Радість дійсно не врів. Він став на голову посеред виламу і вишкрився до Товстуна, перевернутого в його очах. Нема дорослих! Товстун замислився на хвилину. Цей пілот! Мабуть, він відлочив у нас. Він не міг тут приземлитися. Літаком на колесах. Його збили. Він неодмінно повернеться. Товстун похитав головою. Коли ми сідали, я подивився у те, у вікно. Я бачив іншу частину літака. Там горіло. Я обвів поглядом смугу потрощеного лісу. А це наробив фюзеляж. Ясноволосий простяг руку і торкнув зазублений пень. На хвилину він неначе зацікавився. Що з ним сталося? Куди він зник? Штормовими хвилями затягло у море. Буде менша небезпека, ніж тоді, коли всі оці дерева падали. У літаку, певно, ще лишилися хлопці. Він повагався. Тебе як звати? Ральф. Товстун сподівався, що й у нього спитають ім'я, та йому не запропонували познайомитися. Ясноволосий на ім'я Ральф замислено всміхнувся, підвівся і знову рушив до лагуни. Товстун і собі пошкандебав, не відстаючи ні на крок. Гадаю, тут наших більше. Ти нікого не бачив. Ральф похитав головою і пішов швидше. Та раптом перечепився через гілку і гепнув на землю. Товстун стояв над ним і важко дихав. Я гадаю, нам треба дізнатися всі імена і скласти список. Треба скликати збори. Ральф не виявив зацікавлення і Товстунові довелося провадити далі. Мені байдуже, як мене називатимуть, аби не обзивали, як бувало в школі. Ральф трохи зацікавився. «А як?» Товстон озернувся, потім нахилився до Ральфа і прошепотів. «Роха! Так мене обзивали!» Ральф аж заворощав від сміху, схопився на ноги. «Роха! Роха! Прошу тебе, Ральфе. Роха сплеснув руками від лихого перечуття. Я ж сказав, я не хочу. Роха, Роха! Ральф, пританцьовуючи вибіг на розпечений берег, потім повернувся, розкинувши руки, наче літак винищувач крила, і обстріляв Роху. та та та та та та та Він пірнув о пісок колорохи шиних ніг і заходився сміх. <тас> роха! Роха стримано всміхнувся, мимохідь задоволений хоча б таким визнанням. <тас> Тільки не розказуй усім. Лавка лінія берега враз змінювалася іншим, кустастим мотивом у пейзажі. Велика плита рожевого граніту невблаганно перетинала ліс, терасу, пісок, лагуну, утворюючи уступ за в 4 фути. Зверху його покривав тонкий шар землі, порослої колючою травою і затіненої молодими пальмами. Для росту їм бракувало ґрунту. Зіп'явшись на висоту десь 20 футів, вони падали і засихали, хрест-навхрест перекриваючи плиту стовбурами, де можна було вигідно сидіти. Пальми, які ще стояли, утворювали зелену покривлю. Знизу на ній відбивалося трентливе плетиво від близьків лагуни. Ральф видрипався на плиту, звернув увагу, як тут прохолодно. Примружив око і переконався, що тіні на його тілі справді зелені. Тоді підійшов до краю плити, яка вганялася в море, і подивився вниз у воду. Вона була прозора до самого дна, яскраво квітла тропічними водоростями та коралами. То тут, то там зблискували зграйки дрібних сайливих рибок. У Ральфа вихопилася басова нота захоплення. Фантастика! Роха поглянув на Ральфа. Всі тіні перевернулися на його обличчі. Форі були зелені, а яскраві злагуни внизу. Сонячна пляма повзла по чуприні. Треба щось робити. Раль дивився на нього і наче не помічав. Ось вона, уявна, ніколи не бачена країна, з'явилася на всправшки. Ральфові уста розпливлися в захопленій усмішці. А Роха, сприйнявши цю усмішку як знак визнання, засміявся з утіхи. Якщо це справді острів, що то таке? Ральф перестав усміхатися і показав рукою на лагуну. В гущавині водоростей лежало щось кремого біле. Камінь? Ні, мушля. Раптом Роха аж закипів від високого захоплення. Точно, це мушля. Я колись таку бачив. Висіла в одного на садовій огорожі. Він казав, що це ріг. Бувало, просурмить у той ріг, і приходить його мама. Річ дуже коштовна. Забувши про обачність, Роха нахилився вперед. Обережно, розіб'єш. Помовч. Кинув Ральф неуважно. Муфля була цікавою, гарною, коштовною іграшкою, та його відгороджували від Рохи живі примари сьогоднішньої мрії, де для роха не було місця. Зігнувшись, пальмовий прутик виштовхнув муфлю з водоростей. Ральф сперся на одну руку, а другою натискав на прутик, поки не підняв мушлю, з якої стікала вода. Роха схопив її. Ось сюди, знизу він дух. Ральф нарешті зрозумів, набрав повні груди повітря і дмухнув. І зразу мушля відгукнулась. Глибокий різкий звук загув під пальмами, розлився у лісових хащах, луною відбився від рожевого граниту скелі. Над вершинами дерев знялися хмари птахів, щось висхнуло і помчало в кущах. Ральф відняв мушлю від губів. Ого! Голос його видався шепотом після огушливого звуку рога. Він приклав ріг до рота, набрав повні груди повітря, дмухнув сильніше, і вище, на октаву нота зазвучала суренним ревом, ще при злівіще, ніж доти. Роха щось кричав, його лице світилося, окуляри зблискували, верещали птахи, здрібні, звірятка кидалися в розтіч. Ральф падув легше, нота впала на оптаву, звук глухом мгикнув і скінчився шорхотом повітря. В діамантовому мареві берега ворушилося щось темне. Перший це помітив і почав придивлятися Ральф, та так пильно, аж усі погляди звернулися в той бік. Потім з землі істота ступила на чистий пісок і всі побачили, що темний колір давала не тінь, а переважно вбрання. То була група хлопчиків, одягнутих у дивний ексцентричний одяг. Вони йшли в ногу двома рівнобіжними колонами. Шорти, сорочки, іншу одежу вони несли в руках. Та в кожного на голові була квадратова чорна шапочка зі срібною кокардою. Від шиї до кісточок їх покривали чорні плащі з довгими срібними хрестами на лівому боці грудей та з побриженими комірами. Від тропічної спеки, спуску, пошуків харчу і нарешті з до поту переходу пекучим берегом їхні обличчя блищали, наче свіжовими тісливи. Хлопець, який ними командував, був одягнений так само, але кокарду мав на шапочці золоту. Ярдів за десять від плити він дав своїй групі наказ зупинитися, і вони встали, віддихуючись, спітніючи, хитаючись під шаленим сонцем. Сам командир пішов уперед, скочив на плиту, маючи полами плаща, і зі світла опинився у майже цілковатій темряві. «Де чоловік з сурмою?» Раж збагнув, що той, засліплений сонцем, нічого не бачить, і відповів, «Ніякого чоловіка сурмою нема, тільки я». Хлопець підійшов ближче і, скривившись, придивлявся до Ральфа. Він тільки й побачив, що яснувався хлопця з кремовою мушлею на колінах. І це його не потішило. Він швидко обернувся, майнувши плащем. «Отже, корабля нема?» Під обвислим плащем вимальовувалася висока, худа, кістлява постать. З-під чорної шапки вибивалося волосся. Його лице було зморщене, веснянкувате і бритке. Але розумне. З лиця того дивились ясно голубі очі, від розчарування в них готова була спалахнути, чи вже спалахувала злість. Отже, дорослих тут нема? Ральф відповів йому в спину. Ні, ми проводимо збори. Приєднуйся до нас. Хлопчики у плащах почали виходити з шику. Високий крикнув на них. Хори, стояти на місці! Втомлено і покірно хористи вишиковувалися в лінію і стояли хитаючись від спеки. Все ж дехто почав несміливо протестувати. Але, Мерід'ю, послухай, Мерід'ю, дозволь нам... Враз один із хлопчиків упав обличчям у пісок, і лави зламалися. Вони підняли замлілого і витягли на плиту. Мерід'ю виречив очі хоча без особливого зворушення. Ну гаразд, сідайте. А це нехай лежить. Ну що ти, Мерід'ю, завжди він замліває, сказав Мерід'ю. І в Гіблартарі, і в Бебі. А під час впав прямо на Регенда Тут хористи захихотіли Наче чорні птахи вони обсіли Повалені навхри стовбури І з цікавістю розглядали Ральфа Роха не питав їхніх імен Його лякала ця у Формована вищість і нецеремонна владність У голосі Мерід'ю Тож він заховався за Ральфа І заходився коло своїх окулярів Мерід'ю повернувся до Ральфа Виходить, тут нема нікого з дорослих? Нема Мередю сів на стовбур і поглядом обвів усіх Тоді ми повинні самі за себе подбати Почувся Гомін, один з малюків, Генрі, попросився додому Цить! Наказав Ральф неуважливо, підняв угору мушлю Гадаю, нам треба обрати ватажка, щоб він усе вирішував Ватажка, ватажка, ватажком можу бути я Сказав Джек зі спокійною погордою Я заспівую у хорі і старший над ними а ще можу чисто взяти до дієс. Знову Гомін. Ну, гаразд. Сказав Джек. Я? Він завагався. Чорнявий. Роджер нарешті заворушився і запропонував. Проголосуймо. Так, проголосуймо за ватажка. Давайте голосувати. Вибори виявилися забавкою не менш цікавою за ріг. Джек був, запротестував, та коли раніше всі загаласували, бо хотіли мати ватажка, то тепер галас учинився навколо виборів. І найбільше пропонували Ральфа. Жоден хлопчик не пояснив би цього, адже винахідливість, власне, виявив вроха. А найочевидніший лідер був Джек. Та Ральфа вирізняв спокій, з яким він сидів, зріст і приваблива зовнішність. Найдужче ж, хоч і найнебезпечніше, переконував гріг. Той, хто сурмив у нього, а тепер сидів з цим тендітним предметом на колінах, чекаючи на їхню ухвалу. Був істота незвичайна. Давай отого з Ральфа, Ральфа, Ральфа! Отою сурмою нехай буде ватажком! Ральф підніс руку, закликаючи до тиші. Добре. Хто хоче, щоб ватажком був Джек? Покірно і понуро підвели руки к хористи. Добре. Хто хоче, щоб ватажком був я? Усі, крім хористів та Рохи, негайно піднесли руки. Тоді так само неохоче підніс руку роха. Ральф порахував голоси. Отже, ватажок, я? Всі заплескали в долоні, навіть хористи аплодували, адже Джек образи так почервонів, що позникали всі його веснянки. Він схопився на ноги, потім передумав, знову сів, поки в повітрі дзвеніли оплески. Ральф поглянув на нього, наче хотів щось запропонувати. Звичайно, хор залишається під твоєю командою. Вони можуть бути солдатами або мисливцями, а може. рум'янець зійшов з обличчя Джека. Ральф знову підніс руку, закликаючи до тиші. Джек керує хором. Вони будуть ким би ви хотіли, щоб вони були мисливцями. Джек та Ральф усміхнулись один до одного з несміливою симпатією, і враз всі заголосували. Джек підвівся. Добре, хористи можуть скинути мантії. Хористи позривалися з місць, так ніби закінчився урок. Загаласували, покидали на траву чорні плащі. Джек розстелив свій плащ на стовбур і коло Ральфа. Від поту сірі шорти прилипли йому до тіла. Ральф захоплено поглянув на них, а Джек перехопив погляд і пояснив. Я спробував перебратися за ту гору, перевірити, чи всюди вода. Але почув твою мушлю. Ральф усміхнувся і підняв мушлю, вимагаючи тиші. Слухайте всі! Мені потрібен час, щоб обміркувати все Я не можу вирішувати все відразу Якщо це не острів То нас урятують дуже швидко Тож треба дізнатися, чи це острів Усі мають залишатися на місці Чекати і нікуди не відлучатися Троє з нас Більше ми не візьмемо, а то заплутаємося в хащах і загубимося Троє з нас підуть у розвідку І все з'ясують Піду я, Джек і... і... Він обвів поглядом коло сповнених готовності обличчя. Вибирати було з кого? І Саймон! Навколо Саймона захихотіли, і він підвівся, всміхаючись. Тепер блідість вже зійшла з його обличчя. Він виявився худорлявим, щупленьким, жвавим хлопцем, який дивився з-під шапки прямого волосся, чорного і цупкого. Він кивнув Ральфові. Я піду. Коли Ральф скінчив сурмити в ріг, на плеті вже зібрався натовп. Ці збори відрізнялися від ранкових Вечернє сонце кидало на навскісне проміння з іншого боку плити І більшість дітей, надто пізно відчувши біль опіків, повдягалися Хористи поскидали плащі і вже не здавались окремою групою Ральф сів на повалений стовбур лівим боком до сонця Праворуч опинилася більша частина хору, ліворуч старші хлопці До евакуації незнайомі один з одним Попереду у траві навпочіпки розсілися найменші всі затихли. Ральф поклав на коліна рожаво-кремову мушлю. Вітерець льмухнув над плитою, засипавши всіх сонячними зайчиками. Він вагався, встати йому чи говорити сидячи. Поглянув ліворуч до ставка. Поряд сидів Роха, на допомогу не поспішав. Ральф відкашлявся. <кій> ну от. І раптом він відчув, що зуміє говорити вільно, легко, пояснить усе, що задумав. Провів долонею по ясному чубові і почав.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 Всім трьом захотілося водночас розповісти про рожеву тварину, що заплуталася в ліанах. «Отже, ви бачите?» – провадив Ральф. «Нам потрібні мисливці, щоб добувати м'ясо. І ще одне!» Він підняв мушлю з колін і обвів поглядом попечені сонцем обличчя. «Тут нема дорослих. Нам самим треба дбати про себе!» Старші хлопці вперше помітили малюка, коли той почав пручатися. Кілька малюків виштовхували його на середину, а він не йшов. Це був малесенький хлопчик років шести. Половину його обличчя вкривала бурякова родина пляма. Знітившись, стояв він у перехресті уважних поглядів, колупав ногою цупку траву, щось бурмотів і мало не плакав. Інші малюки поважно щось йому нашіптували і підштовхували до Ральфа. – Добре, – сказав Ральф. – Підійди сюди. Малюк перелякано озирнувся.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 Збори мовчали. Ральф знову підняв ріг і на думку про те, що він має зараз сказати, до нього повернувся добрий настрій. А тепер перейдемо до найважливішого. Я весь час думав. Я думав, коли ми лізли на гору. Він кинув змовницьку усмішку своїм двом товаришам. І тут на березі. От про що я подумав. Ми хочемо побавитись.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 від його слів усім полегшало. Він зразу всім сподобався, а тепер його вже й поважали. Хтось миволі заплескав у долоні і враз над плитою загриміли оплески. Ральф зашарівся, озирнувся на німий захват рохи, а з другого боку на Джека, що самовдоволено всміхався і так само підкреслено плескав у долоні. Ральф помахав рогом. Тихо, стривайте, послухайте. Захоплений своїм успіхом. Він провадив у тиші. І ще одне: ми можемо допомогти, щоб нас знайшли.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 Він обережно вибирався з лісу Вечірнє сонце відбивалось у скельцях окулярів Під пахвою була мушля Раль вгукнув до нього Рохо, ти маєш зірники? Інші підхопили той крик, аж гора задзвеніла Роха похитав головою і підійшов до купи Ого, яка накупа вийшла! Раптом Джек простяг руку Окуляри! Скельцями можна розпалити вогонь! Роху оточили перш ніж він устиг відскочити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 трухлявого дерева. Майже відразу вгору здійнялася тонка цивка диму, і Ральф закашлявся. Джек так само вкляк і легко дмухнув, димок відхилився, загус, з'явився язичок полум'я. Полум'я спочатку майже видима на яскравому сонці огорнуло на велику галузку, розрослося, забарвилось, сягнуло більшої гілки і вибухнуло з різким тріском, шугонуло догори. А хлопці з окуляри! завивав роха. Віддайте мої окуляри! Ральф відійшов від вогнища і тиснув окуляри росі в руку, яку той простяг, наче щось намацуючи. Його голос уже ледве бубонів. Самі плями перед очима, навіть руки не бачу. Хлопці танцювали. Дерево було таке трухляве і таке сухе, що цілі гілляки враз піддавалися навіженим золотим омахам, які огнистим снопом Здіймалися вгору на 20 футів, навкруги від вогню віяло жаром, вітер рікою розносив іскри Білою пелюгою розсипалися стовбури, Ральф гукнув Більше дров, усі дрова. Почалося змагання з вогнем, і хлопці порозбігалися по гірському лісі тільки б чистий прапор полум'я майорів над горою, що далі ніхто не думав. У герлі річки лежав невеликий ставок, загачений піском, порослий білими лілеями та шпичаками очерету. Тут чекали Сем з Еріком, а також Біл. Джек заховався від сонця, став коло ставка навколішки і розкрив два великих листки. В одному лежала вуглина, принесена від вогню. Джек працював і пояснював Роджерові. Нюхом, вони мене не чують. Мабуть, вони мене бачать. Щось рожеве під деревами. Він розмазував глину. Якби їй стати зеленої фарби. Він повернувся до Роджера наполовину замальованим обличчям і розтлумачив здогад, що промайнув у товаришовому погляді. Для полювання, як на війні, розумієш? Маскування, щоб скидатися на щось інше. Аж зігнувся та хотів пояснювати. Ну, як метелики на стобурі. Роджер зрозумів і похмуро кивнув. До Джека приступили близнюки і несміливо на щось скаржилися. Джек махнув рукою, мовляв, не заважайте. Цейте. У він затирав прогалин на своєму обличчі між червоним і білим. Ні, ви обидва підете зі мною. Ральф виліз із ставка, перебіг берег і сів у холодку під пальмами. Відгорнув назад ясне волосся, налипле на чоло. Саймон лежав на водій, брикав ногами. Моріс учився пірнати. Роха, як сновида, блукав навколо, з я підбирав з піску якісь предмети І відкидав геть. Приплив затопив невеличкі затоки В ущелених скель, які завжди його так чарували, Тож він тенявся і чекав, поки спаде вода. А от примітив під пальмами Ральфа, Підійшов і сів коло нього. На росі були якісь залишки шортів, Його повне тіло стало золотаво-брунатним, А окуляри, як і раніше, зблискували, Куди б він не глянув. Здається, у нього єдиного на острові не відростало волосся. Усіх інших патли стовбурчились копицями, тільки врохи волосся лежало жмутаками, так, ніби на його голові належалося бути лисині, І це недосконале покриття мало скоро зійти, як пушок на ріжках оленя. «Я все думаю», – сказав він, – «про години. Можна зробити сонячний годинник».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 Тепер, помітивши, що якісь його слова примусили Ральфа всміхнутися, він зрадів і спробував скористатися своєю перемогою. Тут повно палець, кожен може мати свій сонячний годинник. Тоді б ми знали, котра година, і багато з того користі. Ти ж сам казав, треба щось робити, щоб нас урятували, ай, замовник. Він підскочив і побіг назад до ставка. Моріс саме невдало пірнув. Ральф зрадів нагоді змінити тему. І закричав, коли Моріс виринув на поверхню. Ну що, лясно в живото? Моріс кинув Ральфові усмішку, і той легко гулькнув у ставок. З усіх хлопців він почувався у воді найкраще, та сьогодні розстрожений згадкою про рятунок безцільною пустою балаканиною про 1шився ні зеленими водяними глибинами, ні золотими сонячними лелітками. Він не зостався погратися з хлопцями, а одним сильним рухом проплив під Саймоном. Відріпався на берег, з другого боку, сякаючись і стікаючи водою. Руха підвівся, як завжди незграбно, підійшов і став коло нього, а Ральф перевернувся на живіт, ніби його і не помітив. Мережі розсіялись, і він пробіг поглядом вздовж тогої синьої лінії обрію. У наступну хвилину з криком зірвався на ноги. «Дим! Дим!» Саймон сів був у воді і захлинувся. Моріс, що приготувався пірнути, крутнувся на п'ятах, стрілою метнувся до гранітової плити, відтак звернув назад на траву під пальмами. Там почав одягати свої обшарпані шорти, готовий до всього. Ральф стояв, однією рукою тримав відгорнуте назад волосся, другу стиснув кулак. Саймон вилазив з води, рохатер окуляри об і мружив очі, придавляючись до моря. Моріс пхав обидві ноги в одну колошу, з усіх тільки Ральф не ворушився. Я не бачу диму Недовірливо сказав Роха Не бачу диму, Ральф, де він? Ральф не відповідав Він уже притискав до чола обидва кулаки Щоб ясне волосся не спадало на очі Усім тілом подався вперед Сіль уже побілила його шкіру Вони побачать наш дим Тепер Роха дивився куди слід. Погано видно Він озирнувся і поглянув на гору Ральф пожирав очима корабель до його обличчя знову прилинула кров. Саймон мовчки стояв поруч. «Я, звичайно, не дуже добре бачу», – у Роха. «Але чи є в нас якийсь дим?» Ральф нетерпляче шарпнувся і далі стежив за кораблем. «Наш дим на горі!» Підбіг Моріс і втупився очима в море. Роха і Саймон дивилися на гору. Роха скривився, а Саймон закричав, ніби його вдарили. «Ральфе! Ральфе!» Від такого крику Ральф аж крутнувся на піску. Скажіть мені. Просив стривожено Роха. Видно там сигнал. Ральф позирнувся на димок, що розходився над Обрієм, тоді знову на гору. Ральф, ну будь ласка, видно там сигнал. Саймон несміливо простяг руку, щоб доторкнутися до Ральфа, а той пустився бігти по милені, ставка розбризкуючи воду по гарячому білому піску під пальмами. За від він уже продирався крізь густі кущі, якими почав заростати вилам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 Спотикаючись, Ральф побіг скелями, затнувся на краю рожевого уступу, закричав у кораблеві «Верніться! Верніться!» Він гасав туди-сюди вздовж уступу, лицем весь час до моря і кричав як божевільний «Верніться! Верніться!» Надійшли Саймон та Моріс. Ральф подивився на них скляними очима. Саймон відвернувся, витираючи сльози зі щік. Ральф видобув із себе найгірше слово з усіх, що знав. Сволота! Погубили вогонь! Він подивився вниз на чужий ворожий схил. Надійшов Роха. Він засапався і скімлив, як малюк. Раль зціпив кулаки, розчервонівся. Напруженість у його погляді, гіркота в голосі промовляли самі за себе. Велико Вон внизу на рожевому щебені коло самого берега з'явився хід, де хтось з хлопців мав на голові чорну шапочку, а то йшли майже голі. Коли траплялася легка стежка, зводили палиці догори, співали щось про клунок, який обережно несли близнюки. Навіть з такої віддалі Ральф одразу впізнав Джека.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 а чекав, поки хід наблизиться. Чувся монотонний спів, але з такої віддалі слова годі було розібрати. За джеком ішли близнюки і несли на плечах довгий кілок. З кілка звисала випатрена свиняча туша. Вона важко розгойдувалася, бо її несли по нерівній стежці. Голова свині низько звисала на пошматованій шиї. Не би щось шукала на землі. Нарешті над згарищем залунали слова пісні. Пий свиню, горло ріж, кров пусти. Та тільки не стало чути слова. Хід підійшов до найбільшої крутовини, і пісня на якусь хвилину завмерла. Роха пхикнув, і Саймон засичав на нього, так ніби той щось голосно сказав у церкві. Джек з розмальованим лицем з'явився на вершині перший і радісно привітав Ральфа піднятим списом. Глянь! Ви вбили свиню! Підкралися до табуна! Оточили! Тут мисливці заторохтіли! Оточили! Підповзли! Свиня як заверещить! Близнюки зупинились! Між ними погойдувалася свиня, з неї падали на скелю чорні краплі. На їхніх обличчях сяяла, здавалась, одна широка, несамовита усмішка. Надто багато джек хотів розповісти Ральфові воднораз. Натомість він спочатку кинувся в танок та згадав про самоповагу, зупинився, вишкрив зуби. Помітив кров на руках, скривився з відразою, пошукав, де б їх почистити. Тоді витер об шорти і засміявся. Тепер озвався Ральф вогонь. Джек затнувся, трохи роздратований таким недоречним зауваженням, та був надто щасливий, щоб не покоїтись. Вогонь можна запалити знову. Жаль, Ральфе, що тебе не було з нами. Це фантастично. Вона збила з ніг без Ми свиню як ударимо, я впав зверху, я перерізав їй горло Гордовито промовив Джек А все ж на цих словах сіпнувся. Позич мені свого ножа, Ральфи Зроблю собі карт на колодочці Хлопці заджерготіли і пританцьовували Близнюки все скалили зуби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 Вогню не було якусь годину чи дві. Можна його знову запалити. Він помітив дрепаки на голову аральфовому тілі, похмуру мовчанку всіх чотирьох. Щедрий у своїй радості, він захотів з усіма розділити відчуття того, що сталося. В голові його роїлися спогади про те, що вони відчували, коли оточена свиня рвалась на волю. Як перехитрували живу істоту, приборкали її і віднімали в неї життя так довго і жадібно, як тільки спраглі п'ють у спеку. Він широко розвів руки». Жаль, що ти не бачив крові. Мисливці були, замовкли, але при цих словах знову загалосували. Ральф відкинув назад волосся, простяг руку до порожнього обрію, сильним, несамовитим голосом примусив їх замовкнути. Там був корабель. Джек одразу збагнув свій страшний злочин, відвів погляд, поклав руку на свинячу тушу, витяг ножа. Ральф опустив зціплені кулаки, голос його тремтів. «Там був корабель, он там, ти пообіцяв пильнувати вогню і дав йому погаснути» Він ступив крок до Джека, який обернувся і вже дивився йому в очі «Вони б нас помітили, ми б поїхали додому» І стільки було гіркоти в тих словах, що Роха нестями від страшної втрати забув про страх Він пронизливо заварищав «Ти і твоя кров, Джек Мерід'ю!» «Ти і твоє полювання! Ми могли б поїхати додому!» Джек перестав викаблучуватися і повернувся до Ральфа. Майже прокричав у відповідь. «Добре, добре!» Обвів поглядом роху мисливців Ральфа. «Мені прикро за вогонь. Ну от, я...» Він виструнчився.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 «Балачки!» – гірко сказав Ральф. «Балачки! Балачки! Балачки!» Він узяв у Джека ріг. «Ці збори!» Джек перепинив його. «Я їх скликав!» «Ти б не скликав, я б це зробив!» «Ти просто подув ріг!» «Хіба це нічого не означає?» «На, бери його!» «Давай, говори!» Ральф тиснув ріг Джекові в руки і сів на колоду. «Я скликаю збори!» – сказав Джек. «З багатьох причин!» По-перше, ви вже знаєте, ми бачили звіра Ми підповзли на гору, були від нього за кілька футів Звір сидів і подивився на нас Я не знаю, що він там робить Ми навіть не знаємо, що то за звір Звір виходить з моря, з мороку, з дерев Тихо! Гремнув Джек Слухайте ви, хай там який-то звір, а він є Може він чекає? «Може полює?» «Так, так, полює!» «Полює!» – сказав Джек. Йому пригадався правічний жах, який находив на нього в лісі. «Так, це звір-мисливець, тільки століть писок. По-друге, нам його не вбити. І далі Ральф сказав, що мої мисливці нічого не варті. Я ніколи цього не казав. У мене ріг. Ральф думає, що ви боягузи». Що ви тікаєте від вепра, тікаєте від звіра І це ще не все Над плитою прокотилося зітхання, наче всі знали, до чого воно йде Голос джеків звучав далі, тремтів, рішуче вдираючись у неприязну тишу Він такий, як роха, все повторює за рохою З нього поганий ватажок Тепер уже майже всі хлопці потупилися, дивилися на траву під ногами Джек знову відкашлявся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 Саймон поворушив розпухлим язиком, але промовчав. «Ти що, не згоден?» – запитав Володар Мух. «Хіба не правда, що ти просто роздан. маленький, длинненький, хлопчик? Саймон відповів йому так само безгучно. «Ну гаразд!» – провадив Володар Мох. Краще бежи собі бахти зі своїм. Вони думають, ти схиблий. Ти ж не хочеш, аби ральку рапти за схиблим. Правда? Ти ж дуже ти любиш раль Правда? І руку, і джерку. Саймонова голова трохи задарилася, очі не могли відірватися від володаря мух, який висів перед ним у просторі. Що тобі Що робити, Бойця? Невже ти не боїшся мене?» не Саймон затремтів: ніхто, ніхто тобі не допоможе, тільки, тільки я, а я, я звір. Губи Саймонові з зусиллям ворухнулися і вимовили ледь чутні слова. Свиняча голова на кілку. І ви уявляли, ніби звіра можна визнати, били. Промовила голова. Якусь мить чи дві, ліс і все навкруги, спотворене темрявою, двихтіло від гидкого сміху. Але ж ти ж знав, правда, що я частина тебе самого, невіддільна частина, що це через мене вам нічого не вдалося, і сталося те, що сталося. Знову затрепотів сміх. А тепер йди, сказав Володар Мух. Повертайся, повертайся до сім'ї і про все забудуй. Голова Саймона загайдалася. Очі приплющилися, наче наслідуючи почвару на кілку. Він вже збагнув. Зараз на нього найде оте страшне. Володар Мух надимався, наче повітряна куля. Просто, Просто смішно. смішно. Ти чудово Ти що знаєш, що і там, коли та зі мною стріляшся. Так чого ж? Саймонове тіло вигнулося, наче лук, і заклякло. Володар Мух промовляв голосом директора школи. Це зайшло надто далеко. Бідолажна замухана дитина. «Невже ти Я гадаєш, ніби ніж за, за мене? Я застерігаю Я тебе. Я можу розлютитися. Ясно? Ти нам ти не потрібен. Ти зайвий. Зрозумів? Ми хочемо побавитись на цьому, цьому острові. Зрозумів? Тож, Тож не будь упертим. Бідолашка заблухана дитина. А то?» Саймон зауважив, що дивиться у широку пащеку. В ній зайвала чорнота. Чорнота розросталася. А то? Пригрозив Володар Мух. Ми тебе коцнемо, ясно? ясно? Джек, Роджер, Роджер Моріс, Роберт, Біл, Рок, Раль, коцнемо тебе, ясно? Саймона ковтнула пащека. Він упав непритомно.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 Тоді і вітер завмер, стало тихо, тільки з розпадин понад урзбережжям цідилась і хлюпала вода. З листка на листок падали краплі і скочувалися в руду землю острова. Повітря було прохолодне, вологе і чисте. І ось уже й плюскоту води не чути. На блідому піску безвладно розпластався звір, а кроваві плями навколо нього розповзалися далі і далі. Десь за темним вигином світу невпинно працювали місяць та сонце. З поворотом могутні тверді плівка води на планеті Земля злегка здіймалася з одного боку. Величезна хвиля припливу насунулася на острів ще далі, вода прибувала. Облямоване китицями цікавих блискучих істот, а саме посріблене світлом вічних сузір'їв мертве тіло Саймона повільно попливло у відкрите море. У Ральфа за плечима почувся голос: чого тобі треба?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 «Не кидай мене!» Він з кумедною обережністю обняв скелю, притискаючись до неї над опалим морем, де куни вже не хихотіли, а захлиналися від гучного глумливого реготу. Джек перекричав гамір. «Забирайся геть, Ральфе! Сиди на своїй половині острова, а це моя половина і мого племені, і дай мені спокій!» Глумливий регіт ущух. «Ти вкрав уроки-окуляри!» – задихаючись сказав Ральф. «Ти повинен повернути їх назад!»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 Там же може бути корабель Він замовк, доконаний мовчанкою та браком облич розмальованих дикунів, які стерегли вхід Ватаг розкрив рожевого рота і звернувся до Ерікісема, Що пинилися між ним та племенем Ви двоє, а ну назад Ніхто не відповів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 як ви чи розумними людьми, як Ральф, Декуни зняли неймовірний галас. Роха знову загорлав. Що краще, правила і згода, чи полювання й убивства? Знову галас, і знову той самий звук Ральф намагався перекричати шум. Що краще закон, і щоб нас врятували, чи полювати ісе знищувати?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 З того місця, де він лежав, було видно забризкану сонцем широчинь острова. І раптом кожна сонячна пляма стала йому підморгувати. Це так скидалося на потмарення розуму, засланого паленою, що на мить здалося, ніби йому просто мерехтить в очах. Та враз пляменки заморгали скоріше, потім помертли і зникли. Він побачив, що між островом та сонцем тяжкою попоною зависає дим. Хтось крикнув. Ральф відсмекнув щуку від землі,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 Всередині, Всередині моро. Декун аж зморщився, цілкуючись розшифрувати темряву. Тяглися секунди. Ральф дивився декуну просто в очі. Тільки не кричати. Ти ще повернешся додому. Ось він вже помітив. Хоче переконатися. Загостреною в палиці. завалав заволав. Заволав зі страху злості, розпуки. Ноги його випросталися, він волав портягло, аж піна виступила на губах. Він зірвався на ноги, продарву щавину, вискочив на галявину, і все волав, гарчав, спливав кров'ю. Він замахнувся кілком, дикун перекинувся, та до нього вже мчали інші, вирухуючи свій покрив. Він ухилився, спец пролетів поряд. Тоді Ральф замовк і побіг. Раптом усі всі ноготливі вогники попереду залися до купи. Ревіння лісу перейшло у грім. Великий куш прямо на його шляху вибухнув іганським бігілом полум'я. Ральф сахнувся праворуч, полетів на крилах розпуки, серце калатило, а пожежа накочувалася, наче приплив. Позаду знялося атюкання розповзлося по лінії короткими пронизливими гуками. Отже, бачать, праворуч з'явилася брунатна постать, відстала. Всі бігли, всі верещали, як божевільні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 Офіцер кинув, ніби почув відповідь на якесь запитання. Є тут дорослі, старші. Ральф мовчки, як німий, похитав головою. Повернувся вбік. Позаду на березі безгучно, півколом застигли хлопчаки, розсяцьковані з ніг до голови кольоровою глиною з густрими палицями в руках. Ну і забави, зауважив офіцер. Вогонь дістався до берегових кокосових пальм і з тріском поглинав їх.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 Офіцер зворушив і занепокоїв цей плач. Він одвернувся, даючи їм час опанувати себе, і чекав, відпочиваючи поглядом на ошатному образу.